Коли Мілені виповнилося 16, її відправили жити у величезне місто, запевнивши, що кожна людина мусить побачити трохи більше світу, аніж рідне містечко. Вона замешкала у величезному будинку в центрі міста. Господинями будинку виявилися дві 80-річні сестри-близнючки – Матільда та Марселіна страшенно симпатичні особи. Це були шановані дами, вишукані інтелігентні, які щомісяця влаштовували в своєму домі небілике прийняття, де збиралося винятково вишукане товариство. Хоч Матильда та Марселіна були жіночками вже не першої молодості, від них ніколи не відставав шлейф з палких шанувальників. Природно, що Розрізнити близнючок було майже неможливо. Хіба що за двома ознаками? Матильда не розлучалася ні на мить із золотенькою блискучою змійкою лоліткою, а в тонких граційних пальцях Марселіни завжди диміла довга сигарета, встромлена в гарненький дерев'яний маншуток. Обох були теплі, трохи хрипкуваті голоси, Зелені очі ще й одягалися сестри однаковісінько. А їхній будинок складався з 25 просторих залів, дорого і зі смаком умибльованих. Особливо зворушувала і зачаровувала мілину велика старезна бібліотека, що дісталася сестрам у спадок від багатого і мудрого прадіда професора. Згадкова атмосфера приміщення цієї бібліотеки надихала на читання масивні багатоповерхові стелажі з темного дерева, підлога, що відбивала луною кроки, ламаючи прохолодну тишу, височенна стеля, арки, колони, монстери у невеликих діжках під вузькими. Продовгастими вікнами, м'які глибокі фотелі, повні затишного тепла. Тут просто не могло не хотітися читати. Щоранку Мілена йшла вузькими міжстелажними провулками, повільно, обережно, щоб не розвіяти залишків своєї сонливості і сонливості цього напівпокинутого, напівзруйнованого. Міста. Вона проводила пальцями по дірчастих листках монстер, стираючи де-не-де лагідно доторкалась до корінців книжок, а ще до стебел течинок, приймочок. Присідала на декілька хвилин біля однієї з полиць або залазила по драбинці аж під стелю й перебирала одну за одною книжки, перегортала сторінки. Вдихала пожухлий запах старого паперу і пожовклого листя, засушеного поміж ними. Мілена отримувала таку незрозумілу і майже зовсім невловну насолоду від цього мимобіжного оглядання десятків книжок, від цих вихоплених діалогів, описів, цитат. Вона так трепетно знімали книжки з полиції і знову клали їх туди, обережно, без зайвих рухів, і мало не плакала від блаженства, що її охоплювало. Але цей ритуал тривав не так уже й довго. Мілина боялася втратити його чарівність та неповторне відчуття, тому врешті-решт хоч їй і хотілося ще доторкнутися, бодай до нієї палітурки. Вона рішуче витягала якусь книжечку, міцно затискала її в руці і повільно йшла до найближчого фотелю під монстерою. І там під цокання старовинного годинника, який, звичайно ж, був присутній у бібліотеці, який безсумніву сталево вибував години, Мілена читала. Читала не швидко, розтягуючи задоволення, зупиняючись іноді, щоб подивитись на заблукалу мурашку, що повзла по підлозі, чи на листя дерев за вікном.